Ez dira horaino, traktor lego den ageri baigorinden iduleiko sotuaren aintzinean. Mats, Biltze, orai oraiberian hasten baita. Usaian baino lehenago ere, aurten, simun bergoñanek errandaukun bezala. Igandean hasi da lehen zeren undia zirenak eta ustelduraz beldur zutenak hor sartu dute parte bat. Kukere gaur sartu dugu parte bat, beste bikere uh, ustelduragatik eta undua zen, bizkundua. Bez, hori uh, entzat hasia dugu igandean, argizkoa zutenekin eta bihar ofizialki idekitzen da beste guziantzak. Sotua bera, barnetik agaberritua izan bada aurten, berrikuntzak ageri dira ere kanpokaldetik. kaldetik. bi sartze lesberdinetarik sagarazten baitute, orai, teknika espertinak erabiliz, Simun. Aurten berrikuntzara kajetena, edo untzikipiena, mazazpikirokoak, eta bera, zorrek demora gehiago hartuko dauku. Gaurko partea, gorri pastendena eta beltza baina milio dugam, edo erdiko gama aurtena da bena batzuetan, traktor bena, erre mohketan, eta Lizbesteak, kajetak dira paleta batzuen gainean, kajetetan utzia ez funditzeko, ez jushatzeko, ez oksidatzeko, eta hori gero eskuzka da, eta emeki emeki pasten da, eta gravitatez kuvetara joa da. Leh torta lanide. Leh torta baina antsu ah, gutxago, gutxago bai, askoz gutxago. Kalitatea bere, bere isteko eta ta buka ra hartatzikitzeko vinification. Uh, ja denik eraiten helda, mahatz golko edera direla oroak horten eta iduriluke ere kantitatea ere poliki emendatu dela.